É bom, bom. Só a irmã Olga falou bom dia com entusiasmo, que eu senti. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. <risos> não, mudou, não mudou muito, não. <risos> ok, é, é para mim um motivo de alegria poder estar de volta. Depois de um mês de férias, relaxando um pouquinho a cabeça, viajei. Eu não quero contar muitos detalhes da viagem lá. no Rio de Janeiro, porque revi meus parentes. E aí isso a gente vai tratar depois, quando a gente estiver conversando na cantina ali, batendo papo. A Rose ali faz tempo que eu não vi a Rose, antes das férias. E poder retornar à minha igreja, ao meu povo, é motivo de, de grande alegria. Mas a alegria não é só por retornar, mas pela inspiração da volta também. Porque eu, a gente terminou o ano de 2010... E a gente celebrou aqui 40 anos. E essas celebrações mexeram muito comigo porque eu entendia que o, o ritmo não podia diminuir. Ah, nós deveríamos e teríamos que trabalhar mais porque agora a igreja conhece o pastor. O pastor conhece a igreja. A igreja sabe que o pastor não vai sair daqui por qualquer motivo e deixar abandonar todo mundo. pastor só sai se Deus quiser ou se os irmãos não quiserem mais o pastor enquanto o pastor estiver, quando eu estiver aqui Deus me permitir estar aqui, eu só vou dar só 100% de mim e eu tenho procurado fazer isso, com seriedade com a palavra e eu, eu entendo que a, eu disse sobre com mais inspiração porque eu, eu quero é, é, continuar não quero olhar para trás, é, a gente já chegou, já fez tantas coisas e está bom. Eu falei, não, eu não estou satisfeito e eu quero continuar e continuar todo o vapor. Então, antes de sair de férias, a gente teve várias reuniões, eu me reuni com vários irmãos de departamentos diferentes para que se preparassem para um propósito que eu teria, que nós teríamos daqui para frente, para esse próximo ano. Então, nem sair de férias já estava programando a volta das férias. E eu não sei se você se lembra, mas eu fiz dois apelos. Um deles é, perguntei qual dos irmãos tinha o dom da, da eu sempre esqueço, né, da recepção, é da, da, da hospitalidade. Porque nós vamos precisar usar isso. Porque nós vamos fazer um trabalho muito intenso de evangelismo. E as pessoas vão vir. Elas precisarão de pessoas que têm esse dom. Eu poderia que, qual de vocês que querem fazer parte disso? Mas eu quero que aquele que tem o dom coloque isso em prática. E eu acho que o Espírito Santo já falou seu coração e continua a falar. Outra coisa, eu falei e apelei para os irmãos que, que, que vão receber, mas também falei da importância da oração. Eu queria que retornássemos aqui, que a gente retornasse a ter aquele, aqueles irmãos que, enquanto o pastor prega, Enquanto o culto está acontecendo, aqueles irmãos estão orando lá Para que o Espírito de Deus fale ao coração daqui, da igreja E daqueles que estão nos visitando Para que eles, de fato, se convertam Então, esse ano eu quero propor a você o ano da evangelização E aí, Carlos, Marilene, a Flávia Aí a gente vai se desdobrar E você também que sem você... Eu gostaria de, nesta manhã, trazer uma palavra de motivação para você, nesse aspecto. E o tema desta manhã é Fazer discípulos, discípulos, fazer discípulos. E eu quero tomar como base para a nossa meditação desta manhã o texto já indicado aí no seu boletim, Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Mateus. 28, de 16 a 20 eu quero ler desde o 16 porque é o assunto que trata da grande comissão eu não sei se a, a Sônia, tanto quanto a Regininha, tratou com você a respeito disso, mas eu, eu sinto o seguinte se você quer trabalhar para recepcionar as pessoas e não digo recepcionar aqui não é dar uma sequência você precisa falar com a com a Sônia e Ricardo Se você quer ser um intercessor, você fala que a regininha Saiba que esse ministério, esse, essa atitude sua é de fundamental importância. Veja só o que diz a palavra do nosso Senhor no Evangelho de Mateus. Não é Mateus, é Marcos? Mateus 28, desculpe. Diz a partir do versículo 16. Os onze discípulos foram para a Galileia. para o monte que Jesus lhe indicara, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, E ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Amém Vamos orar Senhor Deus Que o teu Espírito fale fortemente, profundamente Ao nosso coração Nós precisamos despertar, ó Deus Para a ação evangelística Jesus veio aqui e morreu por amor a nós, pecadores A igreja não pode perder a visão da sua missão Deixando de entregar a mensagem do Senhor Não somente entregar, mas viver a mensagem do Senhor Fale conosco agora, ó Deus Essa oração que eu faço em nome de Jesus Amém Quando eu fui para o seminário e eu sempre tomei as responsabilidades como algo sério, quando eu me senti vocacionado, eu relutei bastante porque eu queria ter certeza se Deus realmente estava me chamando para o ministério ou se eu estava me chamando. E me dei conta que eu, pessoalmente, não via nenhum atrativo humano para o ministério pastoral. Quando eu digo humano, é... Eu não pensava em dinheiro, eu não pensava em andar de terno, essas coisas todas. E eu digo isso porque uma vez um amigo meu dizia assim, poxa, é legal ser pastor, vai para a igreja, coloca um terno. Pô, se tu gosta de terno, compra um terno e anda aí, põe. Tem que ser pastor para usar terno? Não necessariamente. Tanto que eu sou pastor e não estou usando terno. O terno não prega, quem prega é o pastor, e o pastor, na verdade, é um instrumento de Deus para a transmissão da palavra, então é o motivo errado. Uh, o Ministério Pastoral não é lugar de, de alguém querer almejar a fim de ganhar recursos financeiros. Aqui não é lugar para isso. O pastor tem que ser um homem chamado por Deus para ser o porta-voz da parte de Deus para chegar à igreja do Senhor e dizer: assim diz o Senhor. E aí a gente vai fazer aquilo que o Senhor nos diz. Por falarem assim diz o Senhor. como no início eu disse que levou as coisas com muita seriedade, eu falei, eu vou estudar, mas eu não quero ser um pastor meia boca, não, que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, que não, não se, se aprofunda na Bíblia. Tanto que, quando cheguei lá, eu quis fazer, no final do curso, a especialização nas línguas originais, estudei muito permanente, porque eu queria entender o texto para poder traduzir o texto com fidelidade para a igreja. E eu não tinha a menor noção porque isso estava no meu coração. Mas já que é para fazer, então vamos fazer logo de uma vez. E eu sempre pensei assim. Eu às vezes falava assim, as pessoas iam cantar e pegava lá o microfone e se escondia, conseguia se esconder atrás do, do pedestal e cantava para dentro. Eu falei, bom, já que você foi lá cantar, aproveita e canta. E eu quero dizer com isso é o seguinte, já que eu fui chamado para ser pastor, aproveita e pastoreia. Aproveita e prega a palavra. Aproveita e faça aquilo que tem que ser feito. É o que está no meu coração, é o que estava no meu coração. Isso foi bom. Mas ao mesmo tempo foi ruim. Foi bom porque eu aprendi, eu vi, eu vibrei com as revelações de Deus. E foi ruim, porque percebi que nem sempre a igreja olha a revelação de Deus à luz da, da vontade de Deus, mas olha para a palavra do Senhor com a, a lente da sua própria vontade. A gente olha para a Bíblia e, e, e lê e fala assim, bom, aí interpreta segundo a, o momento, segundo a necessidade, segundo aquilo que é mais cômodo, infelizmente. E eu olho para esse texto... E esse foi uma, uma, essa foi uma das revelações mais profundas para mim. Eu olho para esse texto, e já falei só a vocês, mas uh, eu, eu gosto de repetir, porque um ensino ele só é absorvido quando ele é repetido. Por isso que a palavra de Deus inculca a palavra do Senhor no, no, para os seus filhos, inculcar, que é para ele entender. E eu falo sempre a mesma coisa, que é para entender. E uma das coisas... Que o que eu vejo nesse texto aqui de importante Portanto vão, façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos Já falei, já escrevi, mas vou repetir Aqui está Temos aqui nesses versículos Quatro verbos importantíssimos Você lembra quais são? E Fazer discípulo Batizar E ensinar Portanto vão, façam discípulo Batizando e ensinando E onde entra A, a ideia de olhar para aqui e ver o que é que Deus quer ou o que nós queremos. É mais fácil olhar para esse texto e me apegar, e aí foi essa a minha compreensão, ao, ao ir. Portanto, vão, ir. E isso se tornou uma, um chavão no nosso meio. Isso se tornou algo que a gente fala tanto como se fosse, ah, nesse texto, a palavra mais importante. Mas se você for olhar atentamente esses quatro verbos, um apenas está no imperativo e não é o verbo ir. É o verbo fazer discípulos. Enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Como? Batizando, comunicando as boas-novas do Evangelho a fim de que as pessoas se convertam, recebam o Espírito Santo. E depois ensinando, agora você pega a pessoa e diz, agora eu vou te ensinar como é que a gente deve fazer e o que a gente deve ser. Como cristãos, é isso que a gente... Agora, querendo ou não, a gente acaba sempre fazendo discípulo. Infelizmente, não discípulo segundo a vontade do Senhor, mas segundo a nossa própria necessidade ou a nossa própria vontade, porque os nossos olhos se fixam no ir. E aí a gente pensa que evangelizar é pegar um monte de folhetos, sair na rua e começar a entregar folheto para todo mundo, e, enfim. Mas a ideia do texto é, enquanto vocês estão indo, isto é, durante a peregrinação nossa nessa terra, você que já recebeu Jesus, o Senhor, enquanto estamos nessa vida, o texto diz, e dá uma ordem, Façam discípulo, façam seguidores do nosso Senhor, façam imitadores de Cristo, esta é a ordem. Enquanto estamos nesta vida, nesta peregrinação, neste mundo, a ordem é: façam discípulo. A pergunta é: que tipo de discípulo nós estamos fazendo, uma vez que, de uma forma ou de outra, nós estamos fazendo discípulo? Eu posso. falar aqui daquilo que, como pastor, eu vejo. As pessoas se convertem. Aí se enche de empolgação. Vem para a igreja em tudo quanto é culto. Vem quarta-feira, vem sábado de manhã, vem na MNCA, na quinta-feira, vem no culto dos jovens, tudo que é culto, pergunta para saber quando, por que vem. E para e a tristeza deles, quando chegam, meia dúzia... No culto de quarta-feira, metade de meia dúzia. No culto de oração, na EBD, menos da metade de meia dúzia. E aí a gente vai percebendo que se eu, que me converti agora, for olhar para o, o crente mais velho, eu vou ser discipulado a não participar das reuniões de oração, não participar da EBD, não participar dos cultos de quarta-feira, não participar do culto dos jovens e de. De uma forma ou de outra é isso que nós estamos fazendo E esse não é o discípulo do Senhor Jesus Portanto o texto afirma Para mim e para você Enquanto vocês estão indo E aí eu gostaria que você refletisse sobre isso Que para mim foi uma revelação profunda Não é só ir Enquanto nós estamos indo Enquanto estamos aqui Façamos discípulo Jesus nos ensinou isso com a própria vida. Durante o tempo dele neste mundo, aos 30 anos, ele começa o ministério dele e ele, durante três anos, o que, que ele fez? Discípulos. Pegou 12 e falou assim, vocês aqui, vem aqui. Durante três anos, ele treinou aqueles três para que eles dessem sequência àquilo que antes ele estava fazendo. Isso é tão verdade... isto é, a, a ideia de não fazer discípulo, que a gente está na igreja, a gente até ocupa uma determinada área de, de, de liderança na igreja, mas aí a gente sai, fica lá um ano, dois anos, de parto, sai, aí eu pergunto para você, quem que vai te substituir? Tu treinou, você treinou quem? A gente não treinou ninguém, aí vai entrando o outro lá e o cara começa do começo tudo, e aí não é a continuidade, aí a igreja enfraquece, ou melhor, não cresce, e a gente não sabe por quê. Não há um, um desenvolvimento. Eu me lembro bem, e eu falava isso hoje, mais cedo com a Regininha, que Deus foi me revelando essas coisas, e eu estou falando a revelação no sentido bíblico do termo, não no sentido popular. Foi me mostrando claramente as coisas, ou paulatinamente, Eu era ainda, quando eu pensei, ou antes de pensar em ir para o seminário, eu era diretor de evangelismo. E aí eu peguei e falei, bom, eu não posso ser um diretor de evangelismo e depois um dia sair e não tem ninguém para ficar no meu lugar. Ainda mais eu que estou pensando em ir para o seminário daqui a algum tempo. Peguei, peguei dois sujeitos lá. Era o pastor Valmir, que vocês conhecem, e um rapaz chamado William. Quando estava próxima a minha ida para o seminário, eu cheguei para o pastor Roberto e falei, pastor, eu vou embora e vou para o seminário estudar, mas eu, eu quero deixar para o senhor aqui duas pessoas que durante esse período trabalhou comigo, é o William e o Valmir. E fui embora e os dois continuaram o trabalho. Eu fui aprendendo isso naturalmente. E aí hoje eu descubro que Toda e qualquer igreja e todo e qualquer departamento que não tem uma continuidade, que não há o desejo de discipular, de treinar, não prospera. E no que diz respeito à vida daqueles que se achegam, que se convertem e começam a olhar para nós, eu penso, o que, eu pergunto, o que nós estamos ensinando para essas pessoas? Que tipo de, de crente ele será? Aquele mesmo que eu e você somos A gente só vem quarta-feira Quando dá na cabeça E na reunião de oração Se estiver acontecendo alguma coisa, aí eu vou Então o que eu vejo aqui O texto nos chamando a atenção Para o discipulado Por que, que a gente reluta tanto Com relação ao discipulado Billy Graham Certa vez diz assim Evangelizar É 5%. Discipular é 95%. Ele disse também num outro momento. É, evangelizar não nos custa muito. Mas discipular nos custa tudo que temos. Talvez aí esteja o problema. Nós não queremos nos envolver completamente, ou não queremos dar tudo que temos. para discipular alguém, para treinar alguém para que seja um discípulo fiel de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse é um problema sério. Eu queria com essas palavras desviar por um instante a sua atenção da palavra ide, não no sentido de esquecimento, mas a, a adicionar da palavra ide a ordem: façam discípulo Mas faça um discípulo do Senhor, não seu. E isso vai sugerir uma outra coisa, e muito importante, que você seja um homem, uma mulher que tenha a Jesus como o seu referencial de vida, como o seu padrão de vida. Eu olho para o Sermão da Montanha e vejo a descrição do caráter de Jesus. E eu entendo, nós, cristãos, se somos cristãos, nós temos um perfil a seguir, a imitar, e esse é aquilo que está descrito ali no Sermão da Montanha quando trata da bem-aventurança, sermos como Jesus. Mas, infelizmente, adentrou na igreja evangélica aquilo que a gente chama, e no primeiro século era cristão, chamado de gnosticismo, gnoses de... De, de ideias, né, de pensamentos, novos pensamentos. É, é como se o sujeito tivesse recebido uma iluminação nova, uma revelação nova. É, iluminação essa que não vem nem de Deus, vem da sua própria, do seu próprio coração. Por isso que eles se intitulavam um, um pequenos deuses. E se você ler a carta de Judas que só tem um capítulo, você não vai gastar muito tempo lendo. Você vai perceber, deixe-me ver aqui, o que que esses homens ensinavam. Duas coisas que acabavam com o evangelho do nosso Senhor. Dê uma olhada aí se você puder, Judas capítulo 1, só tem um, versículo 4 diz. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. E aí o que, que eles fizeram? Transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem A graça, essa dádiva tão maravilhosa de Deus Eles transformaram em libertinagem Quer dizer, eles faziam da graça uma oportunidade para pecar Ah, vamos fazer porque Deus vai perdoar mesmo E não somente isso, mas o texto segue dizendo E negam Jesus Cristo, o nosso único soberano E Senhor, qual é o problema aqui? Eles ignoraram a graça, usaram a graça em benefício próprio. Eu vou pegar, vou pecar porque aí a, a graça vai me contemplar. Então tá tudo bem. E negaram o Senhorio de Cristo. Muito bem. Se Jesus não for o meu Senhor E se eu acabo com a graça, eu, em outras palavras, eu, eu, eu, eu, eu acabei, na verdade, com o evangelho que o nosso Senhor veio, viveu e ensinou. E a gente está no século XXI e a gente pensa, ainda bem que isso ocorreu lá naquele tempo e não, tem, não temos nada a ver com isso no nosso tempo hoje. Doce ilusão. Porque esse mesmo tipo de pensamento e outros mais têm entrado na igreja de Cristo Jesus e tem feito com que nós, cristãos do século XXI, nem pensemos na ideia de fazer discípulo para não ter trabalho. O que, que a gente vê hoje? A gente vê não só a negação da autoridade de Cristo ou Senhor, que uma vez, quando eu fui falar isso, teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim, mas e a minha vontade? Foi a sua vontade? Você não entregou a sua vida ao Senhor? Então, a sua vontade, a sua vida é dEle. Não, mas eu tenho que ter a minha vontade. Eu tenho a vontade de escolher fazer aquilo que Deus quer. Então, essa ideia de senhorio de Cristo é algo que não está muito bem definido na mente de muitas pessoas. Graças a Deus, Também é outra coisa que a gente tá, perdeu a noção. Uns usam como se fosse uma, uma oportunidade para pecar e outros nem sequer falam nela. Pra... E, e eu, acho, eu penso que não deve ser assim. Esse tipo de ideia gnóstica ainda persiste. E, além disso, a gente pode lembrar do, do misticismo, que aí a gente parte para o neognosticismo, O misticismo, que as pessoas hoje querem ver anjos, querem ver, sabe aquele negócio, aquele show, o pastor expulsando o demônio da... Sabe aquele negócio todo, o anjo do... Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. E igual aconteceu. O pastor está lá pregando, de repente para. E isso é fato. Pera aí meus irmãos. O anjo está falando aqui. O anjo está mandando dizer para vocês. Eu falei, para com isso. Para com isso. Isso é brincadeira, isso é... Nós estamos na igreja do Senhor Jesus. Não existe esse papo furado de anjo falando absolutamente nada. O que existe é a revelação do Senhor aqui e o que tem que existir é a fidelidade do pastor ou do pregador, seja ele quem for, de transmitir a mensagem do Senhor com autoridade, poder e graça e, sobretudo, antes de tudo, com fidelidade. Mas o povo brasileiro, no modo geral, é místico, gosta de um espetáculo. Temos o pragmatismo também, aí... Os fins justificam os meios. Aí, Então, não, não importa o que a gente vai fazer. Vamos montar uma rádio pirata, mas desde que a palavra do Senhor seja pregada, o que importa essa rádio é pirata? E aí a gente vai... Está errado. Está errado. O pragmatismo não justifica a pregação do Evangelho dessa forma. Os fins justificam os meios. E eu poderia citar várias outras coisas aqui, mas eu queria só lembrar a você que hoje a gente tem o... o, o neognosticismo adentrando a igreja do Senhor e tirando a autoridade de Cristo, diminuindo a graça do Senhor e fazendo com que os cristãos tenham valores diferentes dos valores do nosso Senhor. E aí depois, quando eu olho para esse texto que acabamos de ler, se eu tiver que escolher, um escolher um verbo aqui para... Para poder justificar a minha fé Eu vou escolher o will. Ah, Deus está ordenando que a gente vá Vá para onde? E fazer o quê? Então é mais fácil Escolher Mas volta a repetir que a ideia do texto É enquanto estamos indo Por isso é importante e é imperioso Que antes de tudo eu e você Vivamos o evangelho De Cristo na sua inteireza E aí, enquanto estivermos na peregrinação dessa vida, a ordem veio, faça um discípulo. Como? Batizando. E aí, o batismo não necessariamente precisa ser chegar lá e pegar o sujeito e mergulhar lá e, e batizar. Mas batizando com o Espírito Santo. Como? Deu seu testemunho. Fala das maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Testemunhe Jesus E depois pergunte se essa pessoa quer aceitar a Jesus como o Senhor da vida dela também. Mas ah, o que eu mais ouço é assim, ah, não, pastor, na hora de evangelizar me trava tudo e eu não consigo falar. Não, você não tem que saber falar grego nem hebraico, nem precisa fazer exergese de texto nenhum, você só precisa contar às pessoas aquilo que o Senhor Deus lhe fez, como Ele lhe transformou. Quem Ele é para você. Diga como foi que esse milagre, que é o grande milagre, aconteceu. O milagre da conversão. Então não tem como alguém, a não ser que não seja um cristão, não tenha tido a experiência com o Senhor, aí então. Mas se tem, então você sabe e tem tudo que você precisa para batizar no sentido de, de levar a pessoa à conversão. Você quer aceitar Jesus? Quando eu estava afastado do evangelho, porque eu fiquei 10 anos fora, entre 15 e 25 anos, quando eu voltei, eu falei, ah, mas eu não vou ficar calado de jeito nenhum. A Rosa deve lembrar desse período. Mas de jeito nenhum vou ficar calado. E aí, eu, eu não deixei de ir Onde eu ia, eu quero dizer, eu ia jogar futebol com o pessoal lá, eu, eu, eu parava lá na esquina para conversar com eles. Mas não fazia mais o que eles faziam. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a. Lá no futebol eu pegava o pessoal da igreja, da primeira lá de Cubatão, vamos fazer um time lá, e o time era ruim. perto do pessoal do trintão do, do, do de março, né a gente tinha lá levado 15 a 0, 20 a 0, falei, apanhei, que nem um é mas eu preguei o evangelho, porque eu parava assim, botava todo mundo ali na roda, entregava um novo testamento, e entre os que estavam fora, meu irmão, entregava um novo testamento, fazia oração, e o pessoal parava, e aí depois, olha, vai ter o culto lá, na igreja, de aniversário, você me convide aqui, Meus irmãos, eu vou falar para vocês Eu achava que o pessoal nem na porta da igreja aparecia Daqui a pouco aparecia aqueles sujeitos todos lá Todo tatuado, todo maluco Eu falei, meu Deus, e vieram e, e, e o interessante é que Deus foi trabalhando na vida deles E muitos deles se converteram Para você ter ideia, eu já falei isso para você Mas cinco deles são pastores, fora eu Cinco deles são pastores porque eu falei, ah, eu não vou ficar calado aqui, não. E, e um deles foi o pastor Valmir. Eu ficava lá falando para o pastor Valmir, ele nada. Eu falava ele nada. Isso antes dele se tornar o ministro de, de, de evangelismo. Aí um dia eu falei, oh, rapaz, eu já estou de saco cheio. Desculpa, eu estou reproduzindo o que eu disse. Eu falo, você fica zombando da minha cara. Então, quer saber do negócio? Vai para o inferno mesmo, que eu já te falei o caminho do céu, tu não quer saber? Então, você vai para o inferno... vai queimar lá, porque se você já ouviu, não quer, então agora o problema é seu. Quando chegou no domingo à noite, o pastor fez o apelo lá, teve um sujeito que foi lá de mansinho, e era o pastor Valmir, entregando a vida dele para o Senhor Jesus, e hoje, hoje ele é pastor. Eu só fiz uma coisa, o que eu recebi, eu falei, ah, eu não vou ficar com isso só para mim, não. E conversei aí alguns, mas o que foi que aconteceu? Eu, eu usei o texto bíblico, eu falei, Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu era cego e agora vejo. É a única coisa que eu para explicar mais profundamente o que aconteceu comigo, é isso. Faça um discípulo, batizando, compartilhe a sua fé, porque aquele sujeito que mora ali no seu prédio, se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Você não acha isso triste? Se aquele parente seu morrer sem Jesus, seu irmão, seu marido, seu filho, vai para o inferno. É o que a Bíblia diz. Não vai dar para chegar. Então, eu sou filho do pastor Ezequiel. Não, não vai adiantar nada. Então, eu olho ali para o meu prédio, por exemplo, e eu fico, converso com todo mundo, convido o pessoal para ver a igreja. Alguns deles já vieram aqui, dizem que vão voltar, mas nunca voltam com aquele não precisa, mas olha o coro vai cantar, vai ter uma cantata de Natal vai, vamos lá e convida e já vieram alguns deles um deles veio aqui mas eu não posso chegar lá, olhar aquelas pessoas subindo e descendo o elevador comigo e ficar lá na minha eu vou por céu mesmo, ele que se dane porque é exatamente isso que a gente faz, como não está nem aí quando eu sinto eu sou salvo ele não mas eu também não falo nada é, batizem no sentido de pregar a palavra aliás eu sou um parênteses que eu quero eu, eu também entendo que na bíblia não há nenhum texto que diga que tem quem tem que batizar é o pastor e eu conheço um pastor que faz assim quem ganha a pessoa é quem batiza A Regina, então, alcançou alguém lá. Então, no dia do batismo, o pastor está junto lá, mas ela batiza. Mas para não virar bagunça, eu acho melhor a ordem. Então, eu prefiro desse jeito, porque isso dá margem para bagunça também, num certo sentido. Então, é, eu não vejo problema nisso. Mas eu só queria que você entendesse que, que isso está certo. Se você batizou ou se você ganhou, e se você batizar, não, tá, não é antibíblico. É que, às vezes, a gente está tão acostumado com isso que tornou isso bíblico, não Você ganhou, você batiza E ensinando Ensinar Agora eu vou mostrar para você Como é que o um crente deve ser E o que ele fazer Depois que ele recebeu a Jesus você Agora você vem aqui, vem à igreja E começa a ver a escola dominical Começa a ensinar a ele Como é que ele deve se proceder na igreja Fazê-lo gostar da EBD fazer gostar de ouvir a palavra do Senhor Ensinar a ele, o pastor está pregando Anota tudo, aí depois reflita Sobre o que você está ouvindo E eu me lembro de um testemunho dado pelo pastor Roberto Que uma das pessoas que ele evangelizou Ele disse assim, agora vou te ensinar uma coisa Depois, todo mês, você recebe seu salário E aí ele foi lá, pegou o um envelopezinho do dízimo E você tem que dar o dízimo que é do Senhor Então o pastor Roberto pegou lá o envelopezinho Colocou o dízimo dele e agora você vai lá comigo E o rapaz veio junto com ele até o gasofilácio e colocou ali. E então ele ensinou como é que se deve fazer. Isso para você entender o que que o texto quer dizer por ensinar. Tudo o que eu aprendi, agora eu vou transmitir. Eu não sei, eu não me julgo alguém que sabe tudo, porque eu também não sei mesmo. Mas uma coisa eu faço, eu tenho uns pastores mais novos aí, que são humildes, até acham que eu sou o carro, não sei alguma coisa, e chegam perto de mim, e perguntam um monte de coisa, e a gente marca, e fica, se reúne, e conversa, tudo que eu sei, que às vezes me foi passado, pelo pastor Roberto, às vezes me foi passado pelo, pelo pastor Júlio, que a gente conversa, o pastor Geraldo, eu, começo, eu aprendi, pastor Odilon, eu aprendi isso, aí eu começo a passar para eles o que eu aprendi, para que se amanhã, porventura, ele fosse cair naquilo, já não vai mais porque foi ensinado. Eu quero dizer com isso é que, o que, que você sabe? E se você aprendeu tudo isso, por que, que você não ensina para alguém? Fica só para você, não quer nem ter o trabalho de ensinar. Eu estou dizendo isso para você, porque... Eu quero trabalhar com a igreja mais enfaticamente a parte da evangelização. E a igreja vai trabalhar. Mas eu queria saber, eu queria dizer que a responsabilidade é sua. É sua. No dia do culto do amigo, se você não chamar lá aquela família lá do seu prédio, pode ter certeza que eu não vou, porque eu nem sei quem é. Mas você sabe. Se você não encurtar o espaço entre a igreja e ele, como é que ele vai ouvir a palavra do Senhor aqui na igreja? Responsabilidade nossa. A igreja vai trabalhar. Temos a nossa oficina de música aqui. Temos o, o Dorcas aqui. Cada um deles com 80 pessoas aproximadamente. Eu, eu fui informado agora, logo que cheguei, Que a nossa oficina de música já tem 80 inscritos, parece-me que 30 deles não são crentes, é isso, Sarita? Oh, ele vem aqui e não vai ouvir a palavra do Senhor? É ruim, vai ouvir. Mas quem que vai falar, Sarita? Eu? Quer dizer que eu vou ter que correr para a classe de um, que a classe de outro, que você não. Aqueles da nossa igreja que estão ali, eles devem de alguma forma transmitir. Assim acontece também no Ministério Dorcas. A igreja vai, vai, vai fazer o seu trabalho. E a gente vai sair às ruas também. Mas eu queria que você soubesse que aquele pessoal que mora ali pertinho de você, que é vizinho seu, você já teve vários, mas nunca falou de Jesus. Se ele morrer, vai para o inferno. E eu não preciso dizer que Deus vai cobrar de você, porque isso não é vem o caso e não quero ameaçar você, mas você vai ficar feliz com isso. Eu acho que é um motivo de tristeza. Eu, recentemente, eu vivi uma história, a, a irmã Oscar Lina me, me chamou para visitar um amigo vizinho lá, que estava doente, esquecia as coisas lá e tal. E eu vou E eu estava num velório e, e tinha marcado que às três da tarde ia lá e fui E quando eu chego lá Eu, eu não tinha a menor ideia do que eu deveria falar Até porque eu não conhecia mais Irmãos Carlinhos já deu logo um monte de, de orientações Já conhecia a pessoa de ouvir falar O problema, então já cheguei lá E abri a Bíblia num texto e comecei a compartilhar o Evangelho com ele Eu não fiz um apelo no momento Mas eu entendo que o que era necessário ele ouviu Depois a Carolina continuou lá com a família Inesperadamente a gente achava que isso era só um problema de nervoso Inesperadamente ela liga para mim, pastor, o seu Haroldo morreu É Haroldo, né? Morreu Fui lá. Me deram a oportunidade de fazer o culto. Preguei ali para eles. Mas uma coisa eu queria destacar. Ele ouviu. Porque ela se preocupou. Assim como outros irmãos chamam o pastor para esse tipo de coisa. O irmão Félix, agora lá com, com o seu Rubens. Ele ouviu. Eu não sei onde ele está... Mas ele não pode dizer que não ouviu. Esse é o papel da igreja. Esse é o seu papel. Façam discípulos. Fale do Senhor. Pregue a palavra para que as pessoas venham a se converter. Eu estou dizendo isso para você porque eu quero trabalhar nessa área, mas eu queria que você entendesse que a responsabilidade também é sua. Não adianta eu proclamar aqui. Vamos fazer o culto do amigo. E você não traz ninguém. Vamos fazer, e eu quero fazer, O culto da, da, da, da centésima ovelha, que eu ouvia muito isso quando era garoto, depois nunca mais ouvi Quer dizer, aqueles irmãos que estão afastados, e temos tantos, vamos fazer o culto da centésima ovelha, vamos colocar lá no, na oração diária aquele irmão ou irmã, vamos orar por ele, depois vamos convidá-los para aquele dia em que a gente pode marcar para que a palavra do Senhor seja entregue. Mas se você não se envolver... Meus irmãos, eu estou cheio de vontade, cheio de gás de trabalhar, mas aí o um pastor querer só não, não, não é tudo. Mas você já sabe da sua responsabilidade qual é. E eu quis compartilhar isso com você, porque a gente vai fazer agora a caravana, mas eu falei para a Flávia, Flávia, eu quero essa atitude, essa ação, essa ação toda aqui. Vamos parar, vamos fazer um treinamento, como faremos domingo que vem, para fazer algum tipo de trabalho aqui, como a gente faz a ação comunitária aqui. Vamos fazer aqui, porque fazer lá está tudo bem. A igreja ela cresce e a minha não. O, o pessoal se converte lá e aqui não. Vamos fazer aqui também. Irmãos, façam discípulo é a ordem que o Senhor nos deu. E aí eu pergunto, quantas pessoas você discipulou? Você já discipulou alguém? Ganhou alguém para Jesus e discipulou? Se perguntar, você já ganhou alguém? Já é um complicado? Se perguntar, você já fez discípulo? Mais complicado é. Mas eu queria lembrar você que essa é a, a verdade. É, esse é o ensino. É, é isso que o Senhor espera de mim e de você. Se a gente não faz isso... A gente está criando um meio alternativo, assim como os gnósticos criaram, de ser cristão. Ser um cristão que não tem que pregar a palavra, ser um cristão que não tem que, que testemunhar. É só mandar o dinheiro de missões e é só fazer um trabalho missionáriozinho lá não sei aonde e, e que está tudo certo. No mundo, não é isso. Queridos, que Deus nos abençoe. E que o Espírito Santo desperte a mim e a você para que façamos discípulos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.